Hur är det med dig, Astrid? Ja, jag hörde att du tvekade. Där. Du var nära på att inte säga Astrid, nej. För du ser där, jag, jag har ju klippt sån här lug som... Brigitte Bardot. Ja. ja. Du ser du där, ja. Eh. Shit. Det är, du är så himla fin i ofta, alltså blev Vi blev ju ofta förväxlade innan. Jag och Brigitte Bardot. Eh, men nu är det ju extremt. Eftersom jag har klippt sån lugg också. Mm, det är superfint. Tack. tack. Bra val. Det, det är roligt. för att, typ, När man gör en sån här grej, Typ klipper Brigitte Bardot lugg. Mm. Eh. Då, alltså typ, jag vill ju typ att alla ska märka att jag har en förändring mm. men ingen gör ju det för det är en jävla meslugg liksom Och det är det. en centimeter <laughs> test som har blivit lite kortare det är det, det, det ja, men, ja nej. men så jag har känt mig liksom som en härlig fransk kvinna hela dagen men mm. eh, ingen annan har riktigt fattat det mm. så ja nej. Mm. Hur är, det i, hur är det i Lund? Det är sjukt uh, bra. Uh, jag har faktiskt gått in i en helt galet hektisk period. Oj. Som kallas uh, boelspäxet. Så det började igår. men. Fan, att du var en späxare, det visste man inte. <laughs> Nej, det visste man inte. Jag är inte det riktigt än, känner jag nu, för att, gud, Oj. jag... Ja, um, vad, alltså, vad känner du för specs, Astrid? Alltså, vad tänker du på när jag säger specs liksom? Det är farligt att fråga mig det här, Ingrid. Nej, men jag har faktiskt tänkt så här att en dag så ska jag fan prata om eh, späxet som vi hade på vår skola i podden. Ja. Jag har faktiskt tänkt det, att typ så en dag. undan om det kommer komma upp någon dag. Nej, men för du vet, och nu kommer jag, om, vi, om jag har några så här gamla Petriote. Alltså jag gick ju på Petri. Eh, Jaha, ja, ja, ja, ja, ja. Om jag har några gamla petrioter som lyssnar på den här podden nu eh, så kommer jag väl bli halshuggen eh, när jag kommer eh, till Malmö. Nej, men för att eh, från botten av ett hjärta så eh, fan, finns ingenting som jag tyckte var eh, speciellt såhär efterhand störigare än spexet alltså. Är det sant? Ja, och det, det var för att Petris petrispexet, det handlade enbart om att eh, de coola valde in de coola. Aha. Alltså förstår du, det var liksom folk de som var i i, i specksstyrelsen då som skulle vara då det mm. coolaste man kunde vara med i eh, de var för fan inte roliga alltså jag hade en jag kommer ihåg att jag hade en kille i min klass som var så jävla rolig men du vet lite mm. sådär tunt rolig mm, mm. inte en chans att han skulle bli invald för att du vet det skulle bara vara så jag har ju till och med jag har lite insider information mm. uh, och då sa personer som jag pratade med då i så här. Uh, ah, men, ja men han där han var, han var jätterolig men, alltså, du vet, han hade inte riktigt så speks quality, if you know what I mean. Oh, och jag var typ Jo, alltså, det var verkligen så här. Mm. Det var så jävla. Och vet du, vet du vad det respektset gick ut på? Vet du vad Nej. de skämtade om? Och det här är Nej. helt sant. 90 om att de som gick på Börja som då var vår motståndsskola, eh, om att de var bögar. Det var typ det som det roliga var. Alltså det är så, jag förstår precis vad du menar för att det är ja. lite samma i, i Lund, mellan Lunds gymnasiespex liksom. Är det det? Ja, eh, jag kan tänka mig det. Ja, jag förstår precis vad du menar. Uch, det är, det är så här man vill liksom inte stå <skratt> bakom en sån Nej. grej, man måste göra den då liksom. Det här är alltså inte jag som är bitter av att jag inte blev invald i spexkudelsen. <skratt> Kanske för lite. Nej, jag Nej, men fan, jag, det, jag tycker var, jag fan aldrig jag, jag menar sen så, man såg ju det spexet och ha, så skulle man vara så här man skulle vara med och stötta och la la la. Alltså jag fick, jag fick jobba aktivt för att försöka skratta. Alltså det var fan så jävla uh, tråkigt. Uh, uh. Det handlar bara om så här och bara de coola skulle få chanser och det är ju oftast inte de coola som är roliga. Det är ju så. Det är ju ofta de lite som är roliga. Alltså, jag vet du, nu, jag kommer att tänka på vårt gymnasiespex. Mm. Jag var ju då sminkledare. Oh. Ja. Ingrid. Ja, eh, men det var, var så här tid eller så. De som kom med i manusgruppen i trean ja. blev helt plötsligt så kenixen, kena med så eh, typ ja men det bildades ett sånt fattigt jävla töntgäng gäng i så här, alltså så här, som var kärngruppen som typ så här skrek mellan så här, ena delen av matsalen till den andra bara så eh såhär så fan i läget man bara gå liksom och sticka iväg liksom ja gå Ja, men du vet så, så är som att uh, man inte trodde att folk som är över 14 beter sig att. Uh, uh, nej. I mean, att man blir så jävla hög eller så jävla kåt på uh, när man får lite makt. Ja, exakt, exakt. Alltså fan. Vi, vet du vad vi hade? Vad? Wipcheier. Vad? Vad betyder det? Det var alltså, okej, okay, och Ingrid, jag var en i nöjkheten Nej. Jo, jag, var, jag har fan aldrig känt mig så obekväm i hela mitt liv. Jag blev typ inlurad till att vara det. Det var ju då liksom att de som hade köpt VIP-biljetter, typ extra dyra biljetter. Du vet, det var ju sådana typ tuntar som hade varit med i specksyn när de gick i gymnasiet. Och sen så mm. hade de ju inte gjort någonting annat i princip efter gymnasiet och försökte typ så leva sig kvar där och köpte vippbiljetter till spexet uh, uh. Eh, på skolan de hade gått på för fyra år. Äh, Det var ja. jävligt sorgligt. Så skulle de gå in och vara så jävla glassiga. och då hade de köpt vippbiljetter då. och då fick man en VIP-tjej liksom, som skulle leda dem till eh, deras plats och mm. typ så här, uh, tillfredsställa Va? dem sexuellt. <laughs> Nej, jag Nej, men det var bara så jävla förlegat och lökigt och jag bara, äh! Det var fruktansvärt. Shit, ja. var sjukt. Mm. Fan, alltså Ingrid, tänk om eh, folk som jag gick på, gick på Petra med kommer att hunt mig down nu. Nej, men det är okej att hata på sitt eh, gymnasiespex <laughs> Eller så här. jag tycker alltid är okej att hata på så länge man går i skolan. Och, det är liksom mm. Men du, mm. Ingrid, förhoppat till något annat. Det har ju varit val här i Tyskland. Ja, ja! Spännande. Så jag tänkte att resten av det här avsnittet ska vi ägna oss åt en mm. valanalys <laughs> som jag har förberett. Nej, men eh, vi hade faktiskt valvaka igår. Är det sant? Ja, och speciellt så här i så här, valtider så är det jävligt här extra härligt eh, att vara i en stad. Eh, vet du varför? Varför? Nej men för, och jag förstår att du kan ju inte så här, kanske relatera till detta, men för oss andra som inte är typ så vana vid att få en ros om dagen under hela högstadietidet mm. <laughs> och allt sånt där. Det är liksom den gången på året eller då var fjärde år som man blir helt överröst av rosor och dylikt. så. Yes, so. Ja, men man kan inte gå ut på stan utan att De Linke kommer fram och vill liksom ge en ros och prata och ge godis och allt sånt där. Och då bara tar du det som att han alla de från De Linke friar att de är, inte fri, men Att de har en liten crush, kanske? Ja, lite så. Lite så. Ja, men kommer du ihåg det när man var liten och gick runt i alla så här bodar och bara så här skulle plocka på sig massa minttabletter i alla olika... Du kommer bara ihåg när Socialdemokraterna delade ut heliumballonger. Ah, ja, men exakt. Det var ju sån typiskt härlig grej. Ja. Uh, vad heter Det var du? härligt. Du, vad, jag, jag skrev brev till Göran Persson när jag var liten. Ja, men... Varför är jag inte mer förvånad? Det är såklart, du det hade jag nästan kunnat säga liksom, utan att du sa någonting. Jag skrev, jag, jag tror jag var typ så 7-8 år. Uh, ja men du vet så, precis så att man precis kan skriva i princip. Mm. Uh, tog mitt Esmeralda brevpapper uh, mm. och så skrev mm. jag typ så, hej varför får inte jag rösta? Jag tycker det är jätteorutvist. Mm. Och så mm. skrev jag bara uh, statsministern på kvällen. Och skicka det. Och tror inte att jag får svar. Med person. Jag vet inte om det var Göran. Oj. First name är du Göran med Göran Jag vet inte om det var han som det själv. Men han signerade i alla fall. Uh, själv. Uh, och faktiskt ett jävligt trevligt svar. Typ så. Han var down my level. Lite sådär. Här. Sjö. Nej. Nej. <tja> nej det gjorde inte men han var så här, ja hej gud jag förstår verkligen att det är tråkigt men typ så här, det finns jättemycket undersökningar som visar att jättemånga barn hade röstat precis som sina föräldrar och därför är det orätt, mm. men mm. ganska fett det var roligt för att typ samma månad så skickade mitt farfar typ ett superlångt, jätteviktigt brev, också till Göran Persson och han fick okay. bara svar av hans sekreterare så han blir sjukt lack när jag har fått svar från Göran. Bara, ja, men Hur var valvakan då? Var det... Ja nej, men det, var, det var trevligt. Förutom att direkt när jag kom så var det så här. Ah, de Angela Merkel kommer vinna. Mm. <laughs> Och vi bara, men <laughs> så det var inte så jävla kul. Hon var, ju, hon var ju nära på att få majoritetsregering. Det är helt sjukt är så jävla sjukt för att jag vet liksom ingen som röstar på henne. Um, men nu har jag i alla fall väldigt mycket rosor och sånt här hemma. Så jag sitter här och oh. låtsas att jag är du. <laughs> lite så. Gumman. Gumman. Dröm på. Och så. Åh så. Men du, vi måste ju oh. fan. Jag måste ju förhöra lite här. Du ska ju springa värsta loppet i helgen. Ja. Det är också en grej som äh, gör mitt liv så himla intensivt just nu. Oj, du är um, ute i spåren var eviga dag. Nej, jag har inte sprungit nu på ganska länge. Men <laughs> jag, äh, <laughs> Hur långt är det du ska springa? En mil. Alltså, jag ska alltså springa, ja, jag kan ju säga det, om jag inte har sagt det tidigare, att jag håller på att genomföra en klassiker. Så himla coolt. Uh, och ja, det är coolt. Mm. Uh, jag lovar. Ja, men det, är Nej, men, och jag, det är då Lidingö-loppet som står för ja, för inför oss. Och det är då nummer två. Vi simmade här sistans. sistens. Yes. Vad tror du? Tror du jag kommer klara det? Jag tror på dig, Ingrid. Ja, det känns bra. Mm. Men vi kanske ska betta. Jag känner att jag kanske behöver en, mm. en uh, betting Ah, var det så att jag ska typ så säga så? Jag tror inte du klarade under 30 ja. minuter. Men Astrid! Okej, okay, nu har jag som fan. Jag har ingen aning hur lång tid det 30 tar. 30 mil. Minuter. Vad tar då? Spring en mil. Alltså. <skratt> för en spiller mm. som du. Alltså, jag tror att för att det, du vet. Jag har hört att det är så himla jättesvår bana. Aha. Så jag kan tänka mig att det tar lång tid. Jaha, alltså det är 30 minuter var för lite alltså. Ja men Astrid, jag springer... Kanske... 5 km på 30 minuter. aha oj. Okej, okay, men vad ska vi ha för gräns då som du måste klara dig under? Um... En, en... En timme? Nej, det är, det är för lite. En timme och en kvart en alltså, timme en timme och, en kvart. En timme och kvart. Ja okej. Okay. Ja. Alltså det, det, det, det är en dålig grej för att jag bettar här utan någon som helst. Jag ja, bettar precis, det i blind så. Som... Alltså du Nej men på riktigt styr ju äh... mig med järnhand. Jag tror alltså jag tror att jag ska klara på en timme och 20 minuter. Ja okej. Okay. Ja men då kan jag ju säga en timme och 13 minuter. Så det blir ja, okay. det lite talat. Okej, okay, mm, ja. Vad händer, vad händer, uh, vad händer vem som Uff. vinner? Man ska göra någonting jobbigt. Okej. Okay. Uh... Den som förlorar måste bada i havet. Okej. Okay. Okej. Okay? Är det en deal? Det är en deal. Uh, okay. Jag måste fan gå in och, och googla och lite sånt. Så att 1 och 13. <skratt> <skratt> Fan, det känns ostabilt att du i princip föreslog vad jag skulle betta på. I don't know. Men okej, okay, 1 och 13, det känns bra. Det känns som en bra tid. Det fixar du inte, Lillis. Okej. Okay. När, när ni gick i så här lågstadiet, jag tänker 1, 2, 3, någonting. Yeah. Ja. Hade ni också en brandman som kom på besök till klassen? Uh, det är mycket möjligt. Okay. Om jag ska vara ärlig så kommer jag inte jag ihåg det. Nej, okay. För då, då kanske det var att den här brandmannen inte satte så mycket spår hos dig. Mm. Uh, men det kom en brandman till oss när vi gick i 1-200 uh, eller 300 eller uh, mm. Och han uh, pratade med oss barn om alltså, riskerna med eld. Ja. Och riskerna med elektroniska apparater framförallt. Ah, okay, ja. ja, känner du ringen någon liten klocka? Han var lite av den äldre skolan. Ja, och typ så här visade någon film om, om något, något par som glömde ett värmeljus. Och, ja, och sen bara ja, ja. den, den har jag sett, visar visade de hur eldsvärdan hade utvecklat sig. Mm, ja. jag har sett den. Ja, va? Jag har sett den. Du har den. sett den, ja? Mm. Ja, fem av fem, himla bra. <laughs> ja, det var spänning jag action. action allt sånt som man vill ha en... Svå, så här, oväntat slut, oväntat slut. Här allt hur som helst um, mm. alltså det här besöket alltså det, det ledde till ska, ja fyra år av oro mm -hmm. alltså och jag har pratat med mina polare om det här också och de kände samma alltså jag blev efter det här besöket Helt obsessivt vid att man måste stänga av tvn på tvn. Ja, ja, ja, ja, Vet du vad jag pratar om? Ja, ja, men alltså... Alltså man kan inte stänga av den på fjärrkontrollen utan man var tvungen att stänga av den då på tvn så att det inte lyste någon lampa längre. Exakt. Den fick inte vara i stand-by. Alltså det är intressant det är intressant att se det här för mm. att... Om det är någonting som jag har med mig från alltså så, här, det vaksamma, mina vaksamma föräldrar liksom, ja. när jag var liten. Då är det den här historien. att, Jo, det är faktiskt sant. så, här, Att det var en kvinna som inte stängde av tvn ja. eh, med på tvn. Ja. Och när hon kom hem från jobbet. Då hade tvn exploderat. Ja. Och... Eh, det låg efter det ett tunt, tunt lag damm på varenda sak i hela huset. Alltså på övervåningen i en byrålåda så låg det ett tunt, tunt lag damm på alla den här kvinnans blusar. Men vadå, Så det var det de skrämde med, Att det skulle bli dammigt? Alltså Nej, för men i mitt det var så väl... dog man. Alltså om tvn skulle explodera så dog man ju. Jo, det var det såklart också. Men för att visa liksom... Du var en liten stadfreak liksom... som barn. Så de ville ha något som du <laughs> kunde bara, relatera Nå! till. <laughs> nej, men, Inte nej, mina i alla, blusar. I, I alla fall. Så, alltså, jag, jag, jag, efter den här brandmannen besöket, brandmannenbesöket. Alltså, mm. hela, hela min kväll kunde kretsa kring att försäkra mig om... Att tvn skulle bli avstängd på tvn. För grejen mm. var att ibland så gick ju man när man var yngre. Och man ju la sig tidigare än sina föräldrar. Mm. Och jag kunde verkligen säga här. Jag bara, mamma. Titta på mig nu. Igår när jag gick upp. Så gick jag ner och kollade tvn. Då lyste det rött på tvn. Det betyder alltså att någon har glömt att stänga av tvn på tvn. Alltså jag kan inte gå och lägga mig och somna om jag vet. Att tvn inte kommer bli avstängd. På tv. <skratt> Och jag bara tänker såhär. Allt det här. Alltså, hur stor risk är det egentligen? Att tvn ska börja brinna. Var det verkligen... Jag förstår att man vill gå runt och informera små barn. Men alltså, jag tycker att det där var lite på gränsen till att skrämma upp oss. För att alltså, enligt honom så var man ju körd. Alltså det gav vi ju verkligen men. Ja det låter verkligen som det. Ja. Men det är också... <skratt> Jävligt eh, Intressant att man i Nu när man är lite äldre mm. förstår att Barn i den åldern Alltså man själv och alla andra har så jävla Mycket tvångstankar ja. för sig Ja men det, alltså. det är helt sjukt mm. Nej men det, det är helt sjukt Alltså du från att jag var fan Sju till Tolv så var jag tvungen mm. Att ropa till alla medlemmar i min familj God natt mamma Jag älskar dig och hon var tvungen att svara, godnatt Astrid, jag älskar dig. Och det på. Och sen så, min syrra skulle ibland, du vet så, vara lite så retas. Mm. Och jag bara såhär, natt Vera, jag älskar dig. Då kunde hon svara, sov gott Astrid. Ah. Och jag bara såhär, Vera snälla, säg bara godnatt och att du älskar mig så jag kan sova. <stånd> typ så var det. Vad hade du för några? Jag hade så här att ähm, min, ähm, allt jag gjorde var tvungen att vara jämnt. Alltså om man delar upp kroppen i två halvor mm. så måste båda grejerna, alltså allt jag gör vara liksom jämn i balans. Liksom. Mm. Så om jag lyfte en arm, då var jag tvungen att lyfta den andra men också på samma sätt. Och så här, om jag tryckte på en knapp med vänster pekfingar så jag du tvungen att trycka på höger pekfinger också. <laughs> är, äh... Jag tycker det är en, en lite härligt begåvad <coughs> tvångstanke. För det gör ju att dina organ, eller dina liksom muskler blir likad, blir jämnt jämntränad på allting. Mm, mm, mm. Alltså den är ändå rätt så den är ändå rätt så bra. Alltså grejen vi kan gå in på sjuka grejer. Jag, alltså, från Jag och min kompis Elin. Vi var ju... Eh, Alltså superkonstiga. Alltså varje dag. Jasså? Från att vi gick ettan. Till att vi gick i fyran tror jag. Mm. Så gick vi samma väg till skolan. Alltså vi borde grannar som kom och hämtade vi, Så gick vi exakt mm. samma väg till skolan. Och så, så kom vi förbi en, en man. Där vi en gång hade sett eh, något bi. Eller någonting. Jag vet inte. Så mm. liksom. Alltså kanske 20 meter innan vi kom förbi det här. Den här avlånga busken. Så sjöng mm. vi. Nu ska vi gå förbi. Bia, bia stället. Nu ska vi gå förbi. Bia, bia stället. Och så gick vi då. Och så gick vi förbi det. Och så skulle vi du vet så göra någon jävla snurra tre gånger på någon avbrun. Gått för ja. över gatan. Mm. Tillbaka. Siksacka. Och sen började vi. Nu har vi gått förbi. Bia, bia stället. Nu har vi mm. gått förbi. Och sen du vet så springa runt knuten och bara nu har vi gått förbi! Och så slutade det där. Mm. Och detta gjorde vi alltså flera år i rad. en ett tag så var vi en syrra hon hade opererat eh, armarna. Va? Ja. Hon hade, det var hon hade några knutor i sina armar. Hon skulle egentligen bara operera en men hon ville <laughs> liksom ha jämn ja exakt. Nej, men, och då så var hon vätskret som hon hade gips och grejer så kunde inte hon cykla så då var hon tvungen att gå, tvungen att gå med oss eller tvungen hon blev erbjuden en plats i mitt eller <röks> och fick gå med oss till skolan och, och i typ så här tre veckor och hon bara så ja det är ingen aning om att, om att de var så sjuka i huvudet. Alltså de är de är helt, alltså, de de är De här människorna, de sjunger någon jävla bia-låt varenda dag. Och det är så. Här... <laughs> Hallå, vet du vad som är intressant? Nej. Att jag precis kommer att tänka på att jag kan inte minnas typ en enda lek som jag lekte med tjejkompisar. Alltså jag hade nästan bara killkompisar men de tjejkompisar jag hade var... alltså jag kommer inte ihåg att vi lekte någonting annat än typ barnhem. Aha. Eller typ så... Jag är en misshandlad dotter och jag ska komma till en ny familj och sånt. Fantastiskt. Alltså, ja alltså, det var riktigt. Är det så här fängelse? Alltså barnfängelser. Intressant det här när man vill leka att man har det så mycket sämre än vad man har det egentligen. Ja. Alltså det här med alltså för typ det är en grej när barn leker typ så här kungar och prinsessor och sånt för det är ju liksom att det är någon slags fantasi som man drömmer och bla, bla bla Men men mm. alltså man själv, man drömde ju jävligt mycket om att man skulle vara typ ett hittebarn. Ja, jag alltså, men tror du inte att det är lite så här uh, fatt man ja, för att man, man hade kanske en bild av att de som var fattiga de var rika på så här erfarenheter ja. Eller de, de är så här sammansvetsade med de andra så här, sotiga Exakt. Ja, exa man inte så äh, men ja men eller hur man man ville för fan drömma var att vara kid mm. som drog runt men just fattig man drömde ju liksom inte om att vara en sen som åkte runt i ett flygplan ja och typ gärna vara lite så och mina föräldrar De behandlar min syster mycket bättre än mig. Ja, Jag Ja, är det ja. glömda mm. barnet. Just det. Typ slav. Ja! ja alltså man vill ju det ligger sjuk. man ja, sjukt mycket. Betjänt den. Ja, betjänt. <laughs> butler. <laughs> alltså, butler. Är inte helt sjukt egentligen? Jo. <laughs> Allt sånt där är i sjukt ja. alltså, Men du, det är faktiskt Någonting som jag, för att jag kollade på uh, Real Housewives Ja uh, Alltså det är så jävla mycket På väg bort uh, Det här med, alltså Utlärs. Jag tror inte att vår generation, alltså vi kommer inte ha Behov av så här Ett superlyxliv. Nej, alltså, Nej vi, vi, är, typ... vi är generationen Som läckte slav Istället för prinsessa exakt alltså vi nej men det jag menar är typ att vi alltså jag kan liksom inte se en framtid för oss där vi vill gå på en sjukt uptight restaurang där man så här eh, inte har roligt eller inte pratar eller mm. så här man vill ha lite så här typ ja men bara det här, alltså typ så här, att eh, det ska vara så här o oh, alltså udda porslin och ja. så här, konstiga bilder typ ikoner blandat med något kitschigt, alltså så här, <laughs> eh, ja, var... Hellre äta gröt tillsammans än fläskfilé ensam that's our generation ja. då är klockan jättemycket mm. Jätte, jättemycket ja. det är dags för alla som lyssnar på det här på kvällen att gå och lägga sig och ni som lyssnar på det här på lunchen får gå tillbaka och jobba. Mm. Ni som lyssnar på det här på ett flygplan ja, ni får sitta kvar i vänta tills, <laughs> tills lyset, det de slutar de, den där säkerhetsbält lyser. Mm. Man får inte röka mark, inte på toaletten heller. <laughs> Tyvärr. Så är det. Ska vi... Vad har du att Vis. tillägga, Ingrid? Nej, det är väl bara att vi ska ha en härlig kvällsakt. Oh, så mysigt, ja. Mm. Och idag så ska vi spela um, Sally Sharpio. Mm. En väldigt kär vän som tipsade om Sally Sharpio för typ ganska många år sedan. Mm. Och jag tycker, om, jag tycker om genren. Jag tycker om att det är lite så här. Mm. Att det är ett Disco. Jag förstår det. Mm. Det är kul. Mm. Disco. Vilken uh, låt? Uh, He keeps me alive. Just det. Mm. det. Det ska bli bra. Och vår uh, podcast kan man ju då lyssna på. På uh, www.falsklubben.wordpress.com eller mm. i iTunes eller i andra podcast appar vad jag har förstått. Mm. Um, det är sjukt kul att vi bara ligger och hänger på första sidan på iTunes så mycket. Eller hur? Vi blir jätteglada. Ja, jag, jag, jag det, här är det är fantastiskt. Jag kan sitta typ så på jobbet känna så här åh, det här var lite tråkigt. Då mm. bara går jag in på iTunes bara för att få den där lilla värmekicken av att se våra huvuden sticker fram där. Men ja, det är inte här i känslan. Alltså. hade det kunnat mm. leva så eh, livet ut. Ja. ja det är inga problem. Det är inga problem. Eh, nej, men och, ni får sjukt gärna fortsätta eh, kommentera på eh, på WordPress sidan då. Um, och, eller också på iTunes kan man också kommentera. Just det. gör, gör gärna den, det. Och sånt. Ja, vi har fått nya om det men nu har vi sett det. Jag det. det är härliga tider. Mm. Ehm, och eh, jag var något mer. Nej, vi ska väl inte hålla på och dra... E-mail. gmail.com. Där satt den Astrid. <laughs> ja men det här blir... Gud, jag sitter här och... Hamnar i sömnparalys nästan. Lycka mm. till på springeriet. Spring inte snabbare ja. än en timme och tretton minuter. Mm. Du gör det inte. Vi får väl se dig. Uh, och <laughs> nej. dig, dig, dig, för fan. <laughs> nej. Du, nej, nej, nej. Uh, och så ses vi. Nästa, nästa vecka spelar vi in öga mot öga. Just det. Det ska bli så jävla härligt. Ja, ah, det blir fan riktigt härligt. Det blir mm. bra. Okej. Okay. Ta hand om dig uh, tills dess. Och alla ni uh, som lyssnar, fan vad jag tycker om er. Mm. Jag med. Nu lyssnar vi på Sally Sharpie och He Keeps Me alive. But I wish you loved.